Pista 17 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 188 Potrivit acestei concepții, omul era compus din trei părți, corpul material, sufletul imaterial și invizibil și al treilea element, ca dublul sau principiul vital din om, un fel de fantomă vizibilă dar impalpabilă, având forma exactă a corpului. Ca îl însoțește pe om toată viața, iar după moartea omului îi supraviețuiește ca un geniu protector, continuând să se intereseze de trupul și de sufletul lui. Dar pentru ca să poată face aceasta, ca are nevoie de două lucruri, de o locuință materială, reală, precum și de un suport material. Nota 1 De aceea mormintele nu aveau aspecte de simple cavouri, ci de adevărate locuințe amenajate, real sau figurat, cu toate cele necesare vieții. Închei nota acest suport este corpul, corpul destructibil, dar care poate fi conservat prin îmbălsămare. Îmbălsămarea este absolut necesară, indispensabilă pentru ca defunctul să-și poată continua viața și după moarte. Nota 2. Defunctul, căci conceptul de mort nu cadrează cu asemenea concepție despre om, viață și moarte. Închei nota. Totuși, dacă și mumia s-ar distruge, atunci pentru a se asigura viața dublului și a lui K și rolul său protector, se mai anexează în mormânt și o statuie a defunctului de piatră, de teracotă sau de lemn, în mărime naturală sau în miniatură, care va servi drept suport dublului lui K și care va fi, deci, o garanție a supraviețuirii omului. Prima grijă, prin urmare, trebuia să fie conservarea corpului defunctului pentru ca sufletul să poată reintra în el, de aici practica îmbălsămării. Pregătirea mumiei începea cu extragerea creierului și a viscerelor care, impregnate cu parfumuri, se păstreau în patru urne, sau canope pentru ficat, intestine, plământ și inimă. În locul inimii se punea un scarabeu, din argilă sau dintr-o piatră dură, având gravată o formulă magică, ce preda în favoarea defunctului când va ajunge în fața tribunalului lui Osiris. Data 3 Scarabeul este un simbol al renoirii, al generației spontanee. Scarabeul servea ca amuletă sau pentru a ștampila, figurând sigiliile de argilă. Scarabeul inimii era uneori plasat pe mumie sau incastrat într-un obiect. Închei nota Apoi corpul era umplut cu produse rășinoase și aromatice, smirnă, scorțișoare, tămâie și altele. I se reconstituia forma cu ajutorul unor gemotoace de paie sau cu tampoane de stofă, după care era ținut 70 de zile într-o soluție de carbonat de sodiu, natron, și în fine înfășurat după spălare în foarte multe fâșii de pânză, de in, într-un clei aromat. Numia era în cele din urmă închisă într-un sicriu de lemn de forma trupului, în interior pictat cu figuri și scene simbolice în culori, precum și cu un text religios funerar în hieroglife, iar în exterior sicriul antropomorf era pictat cu portretul defuntului. Nota 1 Herodot descrie și alte două feluri de îmbălsămare mai simple pentru cei săraci. Istorii 2 Roman 86-90 Închei nota în acest fel, îmbălsămătorii profesioniști, preoții de rang inferior, au pregătit sute de mii sau poate milioane de mumi, începând din epoca regatului vechi. Nota 1 În perioada tardivă, o altă categorie de îmbălsămători pregăteau mumiile sutelor de mii de animale îmbălsămate. Închei nota în epoca predinastică, simpla înmormântare în nisipul deșertului asigurase o mumificare naturală. Alături de sarcofag se puneau diferite obiecte de uscurent, mâncare, adevărată sau modelată, precum și o serie de figurine de argilă sau de len, care reproduceau tipurile celor din casa defunctului, rude, concubine, servitori, sclavi, etc., de compania cărora defunctul avea nevoie în viața sa viitoare. În același scop se puneau uneori figurine angajate într-o scenă de viață cotidiană și plasate, asemenea unor jucării, în cadrul corespunzător, o casă, un atelier meșteșugăresc oarecare, o corabie și așa mai departe, jucării care astfel păstrează o prețioasă valoare documentară. Cultul morților, un cult al strămoșilor nu exista la egipteni, includea și ofrande regulate, ceremonii, acte de cult diverse, servicii care au fost asigurate secole de-a rândul în cazul faraonilor de donații generoase făcute templului, deci și de preoți acreditați templului care țineau de mormântul faraonului respectiv. Nota 2. De exemplu, șapte preoți pentru cultul funerar al lui Chefren, 15 pentru al lui Cheops. Închei nota. Gândirea prefilozofică Elemente de gândire prefilozofică pot fi găsite în cultura egipteană într-o măsură mai consistente decât în cea mesopotamiană. Încă din epoca regatului vechi, natura le apărea egiptenilor ca un corp unitar și ordonat. Dar ordonat nu de un zeu ci de maat, care este nu numai principiul rațiunii și al justiției. Maat s-ar putea traduce prin adevăr și dreptate, ci și al ordinei și organizării lumii. Nota 1 Mat, gândirea egipteană se folosește și ea de reprezentări mitice Închei nota în aceeași epocă au apărut și atitudini de scepticism religios. În sfătuirea unui om deznădăjduit cu sufletul său, unul din textele cele mai interesante ale literaturii egiptene, gândirea laică, eliberată de rigorile teologice, pune la îndoială dogma nemuririi sufletului și, denunțând starea generală de decadență a vremii, proclamă ca singure valori onestitatea și generozitatea și conclude cu recomandarea. Citez, petreceți ziua în veselie și dă uitări grijile. În fine, tot această perioadă a trăit și Ptahotep, primul moralist din istorie, cunoscut autorul unor ample învățături, conținând norme de conduită etică și politică. În perioada regatului mediu, odată cu apariția scrierilor de matematică, papirusul Rind, se scrie R -H -I -N D, se afirmă tot mai mult gândirea abstractă, ideea cognoscibilității lumii, independent de normele și prescripțiile preoților, deci o încredere în gândirea individuală, liberă, rațională. S-a remarcat că acum egiptanul a început să de relațiile matematice între lucruri ca o permanență universală, în timp ce ideile de repetabilitate, de necesitate și de a relației constituie tot atâta premise care vor duce mai târziu la formularea principiului de lege și de legitate. Cu epoca regatului nou a apărut un filon idealist în speculațiile asupra temei începuturilor. Elementul primordial nu mai este acum apa deci un element material ca în cosmogonia heliopolitană, ci în săul ptah, principiu abstract și unic al tuturor formelor și lucrurilor. Dar atitudinea filozofică a egiptenilor este mai variată și mai independentă de teologie decât s-ar putea crede. Un exemplu în acest sens este acel cântec al harpistului, care, rămânând indiferent la normele de viață pioasă și la dogmele teologiei cu privire la viața de dincolo, recomandă o comportare hedonistă. Citesc Sporește încă și mai mult plăcerile pe care le ai, închei citatul. Un carpe Dion avan la letră, din secolul al XXI-lea, înaintea erei noastre. În ultimele epoci ale istoriei Egiptului antic, spiritul religios a slăbit, deși superstițiile au sporit. Gândirea laică a făcut progrese, ajungând la concluzii de nuanțe materială chiar și în cosmogonie. Diodor din Sicilia și alți Scriitori antici care au cunoscut Egiptul ne informează despre credințele egiptenilor care susțineau că, citesc, un sol atât de propice ca al Egiptului a trebuit să genereze primii oameni. Ploile mari temperate datorită climei calde au făcut aerul foarte potrivit pentru nașterea inițială a animalelor. Închei citatul. Dar minter, dacă filozofii greci dintre cei mai mari au ținut să cunoască știința și gândirea egipteană, care vor lăsa urme în opera lor, este pentru că la acea dată egiptenii, cum scria Herodot, erau cei mai înțelepți și cei mai învățați oameni, mult mai steți la minte decât elenii. Arta egipteană. Arhitectura. Arta egipteană impresionează în primul rând prin surprinzătoarea sa modernitate. Îl impresionează mai puțin pe contemplatorul cu preferințe pentru estetica barocă, romantică sau realistă. În schimb, îl va entuziasma pe devotatul artei clasice sau acele moderne. Căci arta egipteană este o artă de mare demnitate și distinție. Este hermetică, închisă oricăror sugestii venite din partea artei altor țări, păstrând un aer de profundă solitudine nu ține deloc să emoționeze, este cea mai impersonală din întreaga arie culturală antică orientală. Afișind o vizibilă mândrie, dar lipsită de aroganță sau de duritate, este profund umană tocmai prin marea ei simplitate. Viața ei se comunică privitorului în mod direct și net, din gestul natural și din atitudinea exactă a personajului uman reprezentat. Un personaj a cărui rigiditate creată de poza sa solemnă convențională nu deranjează. Arta egipteană este dominată de ideologia religioasă și de cea monarhică. Această situație îi impune artistului stilul solemn și respectarea tradiției. Solemnitatea și conservatorismul acestei arte aveau rolul de a reclama privitorului un sentiment de respect față de autoritatea constituită. Nu se putea deci vorbi de o autonomie a artei, de o artă dezinteresată, generată de intenții pure estetice, care să propună opera creată unei contemplații directe estetice. Artistul trebuia să ilustreze o idee religioasă sau politică, să comunice privitorilor un sens care a fost dinainte stabilit, comandat, impus. Arta lui nu ține atât să reprezinte cât să simbolizeze. Arta devine astfel o hieroglifă, al cărei sens ascuns este stabilit dinainte. Totul în arta egipteană este dictată de ideea continuării existenței și după moarte. Ideea lumii de dincolo va fi aceea în funcție de care și în jurul căreia se va organiza aproape întreaga artă egipteană. Fără însă ca imaginea acestei lumi de dincolo să aibă nimic întunecat, dezolant, macabru. Arta egipteană nu stă cum greșit să susține uneori sub egida morții. Egiptanul nu este obsedat de ideea deprimantă a morții, ci arta sa este o săină înțelegere a morții concepută ca o continuare firească a vieții. Este, în ultimă analiză, un triumf și un elogiu al vieții. În Egiptul antic, moartea nu este definitivă, de aceea monumentele funerare egiptene sugerează și glorifică eternitatea. Cea mai veche formă de arhitectură funerară este mastaba, o construcție masivă de cărămidă sau de piatră ridicată deasupra unui mormânt săpat adânc în pământ, un puț vertical în care este depus arcofagul și obiectele funerare indispensabile, puț care apoi este zidit și umplut cu pietre și pământ. Nota 1. Mastaba. În arabă, banchetă, zidurile construcției fiind ușor înclinate. La început, capela era în afara Mastavei. Închei nota. În mastaba se află exact deasupra mormântului o capelă în care se celebrau ridurile funerare, mobilată cu o masă pentru ofrande. Alături era o stelă, pictată sau gravată, în dusul căreia se afla coridorul, în arabă, sărdab, zidit conținând statuile defunctului. Acesta comunica prin statuile care îl reprezentau cu familia sa, care prin niște ferestruici mici îi aduceau ofrandele și fumul de tămâie. Capela era decorată cu scene pictate sau sculptate în basorelief, reprezentând diferite activități, din viață și care pe cale magică menținau defunctul în viață. Mastabele, morminte ale căror particular de rang înalt, erau grupate regulate în jurul piramidei faraonului. Camerele funerare ale regelui și a 11 membrii ai familiei sale erau săpate în stâncă. Sarcofagul regal era depus în fundul unui puț adânc de 28 de metri. Nota 1 Etapa următoare a acestui tip de mormânt regal este reprezentată de piramida întreptă de la Meidum, la 20 de kilometri de Sacara, construită de fondatorul dinastiei A IV-a, tatălui Cheops. Închei nota în timpul dinastiei următoare au fost construite marile piramide de la Gizeh, care se numeau Orizontul lui Cheops, Marea este Chefren și Divin este Michelinos. Nota 2 Piramis, se scrie P-Y-R-A-M-I-S, este un cuvânt grecesc, numele unei turte din făină de greu care avea o formă țuguiată. Piramidele erau morminte ale regilor din dinastiile 3. 18, apoi ale suveranilor etiopieni din dinastiile 25 -a și a urmașilor lor. Închei nota. Asemenea piramide geometric perfecte se cunosc azi în Egipt aproximativ 80 Baza pătrată a celei din care ocupa o suprafață de mai bine de 5 hectare, avea latura de 237,50 metri și înălțimea de 147 de metri, azi 138 de metri terminată cu o platformă de 6 metri pătrați. Nota 1 Piramida lui Chefren are laturile bazei de 145 de metri și 215 metri, iar înălțimea de 113 metri. Piramida lui Micherinos, cea mai mică, este înaltă de 62 de metri. Închei nota. 2.300.000 de blocuri de calcar gălbui dispuse în 220 de rânduri erau acoperite cu lespezi de calcar fin, alb, din care azi au mai rămas puține la baza piramidei. Singura intrare în piramidă se află pe latura nordică, la o înălțime de 16,50 metri. În interior au fost construit un adevărat sistem de coridoare, galerii, canale de ventilație, etc., totalizând câteva sute de metri în lungime. Galeria cea mai lungă este de 47 de metri, cu o înălțime de 8,50 metri. Un coridor în pantă duce la camera funerară, în care se află și azi sarcofagul lui Cheops. Situată în centrul piramidei, camera funerară a faraonului, lungă de 10,50 metri, dată de 5 metri și înaltă de aproape 6 metri, este în întregime din granit, plafonul constând din 9 blocuri care cântăresc aproximativ 400 de tone. Din galeria de intrare se ramifică un coridor care coboară în pantă până la o adâncime de 31 de metri, sub nivelul bazei piramidei la un puț destinat inițial să adăpostească sarcofagul regal. Camera funerară a reginei, canalele de aerisire, cinci spații libere etajate, menite să reducă din presiunea masei uriașe de piatră asupra boltei cavoului, completează această uimitoare operă de știință și de tehnică. Ansamblul arhitectural al piramidei lui Cheops mai cuprindea un templu funerar, de la care o șosea ducea la un al doilea templu funerar situat la marginea deșertului. Apoi trei piramide mai mici, morminte ale unor regine, cinci bărci mari de lemn plasate în gropile săpate în stâncă, chiar lângă piramide. În fine, faimosul Sfinx din Gizeh, pe o ridicătură de calcar lungă de 200 de metri, faraonul Chiefren a pus să se sculpteze un uriaș idol în formă de leu, lung de 57 de metri și înalt de 20 de metri, care să-i protejeze mormântul. Maestosul cap al idolului, cu senina sa frumusețe divină, este imaginea regelui adorând răsăritul soarelui. Nota 2. Figura Sfinxului a fost mutilată de un emir arab în timpul evului mediu. Închei nota. Gigantica operă de construcție a Marii Piramide a lui Cheops a durat 30 de ani, în care timp, citesc, au muncit fără întrerupere câte 100 de mii de oameni, închei citatul. Herodot, Istorii, 2 Roman, 114-115. Aceeași cifră o dă și Diodor din Sicilia, Biblioteca, 1 Roman, 63 Blocurile de piatră, unele de 20 de tone, au fost aduse de la mari distanțe, pe tăvăluci, pe sănii trase pe nisip sau pe nil, între două bărci, ridicate cu ajutorul pârghiilor și al unor puternice balansoare de lemn pe rampe și planuri înclinate, înălțate pe terase succesive de pământ și cărămidă, terase înlăturate apoi după terminarea construcției. Cele trei piramide nu sunt numai opere de o tehnică uimitoare și nici doar operele cele mai monumentale, alături de marele zid chinezesc din întreaga istorie a arhitecturii. Nota 2 Cunoștințele matematice ale constructorilor piramidei lui Cheops s-au revelat în precizia orientării astronomice, în raporturile numerice, în dată de geometrie aplicată în construcție, etc., care, interpretate în sens ezoteric, au dus la constituirea fantezistei Științe piramidologice Închei nota Concepute pentru a adăposti morminte regale, ele nu sunt rezultatul unor intenții artistice dar efectul extraordinar estetic obținut prin integrarea lor în peisajul ambiant, proporțiile lor perfecte date de raportul dintre bază și înălțime, impresia puternică și diferențiată pe care o lasă fiecare piramidă în parte, fiecare cu personalitatea ei distintă, precum și efectul pe care îl creează întregul ansamblu, le conferă și un caracter deosebit artistic. Tipul de piramidă perfectă a continuat în dimensiuni mult mai reduse până în epoca regatului nou, dar începând din timpul dinastiei A18 a XVIII, când jefuitorii de morminte începuseră să opereze într-un mod din ce în ce mai îngrijorător, faraunii au adoptat tipul de mormânt complet subteran, hipogeu, cu mai multe încăperi, săpate în pereții de stâncă, cu intrarea ornamentată, cu basoreliefuri reliefuri și statui, cum sunt mormintele mai noi din Valea Regilor, 61 de morminte cunoscute, și cele din Valea Reginelor, pe care aldicii o numau Valea Frumuseții. S-a remarcat că niciodată până la egipteni și în nicio altă parte a lumii la acea dată piatra n-a fost atât de mult întrebuințată. Utilizarea acestui material durabil era asociată cu ideea religioasă de veșnicie, pe care piatra o conferă operei. Piramita era sălașul etern al faraonului. În schimb, locuința sa temporară, palatul era construit, cum s-a spus, din cărămidă uscată la soare, fapt pentru care nu s-a păstrat nici măcar planul unui palat regal. De asemenea, nici templele nu puteau fi concepute altfel decât în piatră, căci templul era numit de egipteni casa veșniciei. Templele Până în perioada regatului nou, arhitectura templelor egiptene nu poate fi reconstituită decât cu aproximație. În timpul regatului vechi, odată cu afirmarea cultului soarelui, s-au construit templele solare. Cum ceremonia cultului zeului Ra, zeul soarelui, se desfășura sub cerul liber, aceste temple constau dintr-un zid de încintă dreptunghiular. Curtea era dominată de un obelisc înalt de 36 de metri, plasat pe un soclu de 20 de metri și având alături un mic sanctuar cu statuia zeului. iar în față un altar din alabastru alcătuit din patru mese pentru ofrande. Templul din Abu Gurob Abia în perioada următoare a regatului mediu se va constitui o adevărată arhitectură a templului. Astfel, cele mai importante temple care dau măsura artei arhitecturale egiptene, în modalități diferite, sunt templul reginei Hatshepsut din Deir el Bahari, cele două temple ale lui Ramses, al doilea săpat în stâncă de la Abu Simbel, apoi faimoasele temple din Abidos, Karnak și Luxor. Ca model poate fi luat templului Amon din marele ansamblu de temple de la Carnac. Templul a fost început și într-un fel terminat pe la jumătatea mileniului al treilea înaintea irei noastre, dar forma definitivă a căpătat-o între anii 1580-1200 înaintea irei noastre. În interiorul unui zid de încintă, cu perimetrul de 3800 de metri, intrând printr-o poartă flancată de o pereche de enorme turnuri prismatice și străbătând curți imense, se ajungea la curtea centrală hipostilă, adică acoperită și susținută de coloane, care ducea la sanctuarul cu statuia zeului. În fața sanctuarului era altarul pentru ofrande. Data 1 Turnuri prismatice, numite piloni. Cele mai mari, asemenea, turnuri, aveau mai multe etaje cu încăperi cu destinație necunoscută de locuințe sau depozite. De regulă, un templu avea un singur pilon, dar construcțiilor noi ale templului lui Amon din Carnac, li s-au adăugat altele, în total 10 perechi de turnuri. Închei nota. În Egipt apare, pentru prima dată în Orientul apropiat, o impunătoare arhitectură a coloanelor, mult prea numeroase pentru a-și justifica doar un rol pur și simplu funcțional. Templul din Luxor de Pilda avea 134 de coloane dispuse pe 16 rânduri. Coloanele erau acumulate, distribuite și modelate astfel încât să creeze un efect estetic, să confere construcției o armonioasă rezolvare a raporturilor dintre elementele arhitectonice. Coloanele au capitelurile de forma florii de lotus sau de papirus, iar modulațiile coloanei sugerează un mănunghi de tulpin ale acestor plante. Spre sfârșitul regatului nou a apărut și coloana cu trunchiul cilindric, neted și cu capitelul care stiliza forma frunzelor de palmier. Aceste forme au sugerat ipoteza originilor fie o imitație a copacilor plantați pe două rânduri, dintre care treceau procesiunile solemne, fie pentru a sugera imaginea simbolică pietrificată a unei dumbrăvi sacre. Coloanele celor mai mari temple erau ornamentate cu inscripții în hieroglife. Pentru a completa imaginea naturii simbolizată de ansamblul templului, tavanele erau pictate cu stele și pelurite păsări iar pardosala era decorată spre a imita suprafața unui râu cu plante agvatice și cu pești. Un element arhitectural original egiptean este obeliscul. În îndepărtata epocă predinastică, un bloc subțire și înalt de piatră era plantat vertical. Pe vârful său apărea soarele la răsărit. Din Heliopolis, unde se pare că apăruse pentru întâia oară, această piatră miraculoasă s-a răspândit și în restul țării. În timpul regatului nou, obeliscurile, acum fasonate prismatic, mai precis ca o piramidă foarte prelungită și având vârful poleit sau placat cu aur, erau plasate câte două în fața turnurilor, a pilonilor de la intrarea templelor. Apoi când cultul soarelui a devenit mai popular, obeliscurile, având sculptate imagini simbolice și texte hieroglifice, au apărut câte unul în fața templelor. Obeliscurile erau din granit de culoare roz și erau aduse toate din carierele de la Asuan. Un obelisc cântărea câteva sute de tone. Giganticul obelisc început și lăsat neterminat în cariera de lângă Asuan are o lungime de 51 de metri și cântărește 1168 de tone. Transportul și înălțarea unui obelisc punea probleme deosebit de complicate, care erau de resortul unei anumite categorii de tehnicieni specializați. Se cunosc numele a șase dintre aceștia. Obeliscurile egiptene i-au impresionat extraordinar pe străinii veniți în Egipt. Asurbanipal a pus să se transporte două obeliscuri la Ninive, iar împărații romane au dus mai multe obeliscuri la Roma și la Bizanț. Azi în tot Egiptul n-au rămas decât patru sau cinci obeliscuri. În schimb, de-a lungul secolelor au fost transportate la Paris, la Londra, la Constantinopol, la New York. Cele mai multe se află la Roma, în număr de 12. Notă. Cel mai mare este obeliscul plasat în fața Catedralei Romei, Biserica San Giovanni, în Laterano. Datează din perioada 1420-1411 înaintea rei noastre și a fost comandat de Tutmusis al iv pentru templul din Carnac. A fost adus la Roma de împăratul Constantin al II-lea în 357 era noastră și montat în Circus Maximus, unde a fost descoperit, rupt în trei bucăți, în 1587. Cântărește 455 de tone.